Долиною віє вітер. На колишньому монастирському ставку висвистують гілки старих осокорів і тополь. Кроків сто на схід невеличкий сливовий садок, далі руїни давно згорілої клуні. Стоять на цегляні стовпи, засипані снігом. Вище старі будови, колишні стайні, коровники і невеличка сторожівка. Вітер віє і розпучливо б'є грудьми в облізлі стіни сторожівки. Йому хочеться рівнини, простору, хочеться широкого розмаху, а тут на дорозі під ноги плутаються сади, пригірки, будинки, і така ж мізерна з маленьким цвяшечком світла сторожівка. Віконце світиться, одно на чотири тахлі віконце. Сніг обліпив його раму, затягнув плінкою тахлі, Тепло і світло знутра змагаються зі снігом, вітром і морозом, і кажуть – там живе людина. Не дивіться, що сторожівка маленька і обідрана. У ній всього одне маленьке віконечко на чотири тахлі, але все-таки у ній живе людина. Бачите? Он світло заворушилося. Це значить, що людина взяла його з одного місця і перенесла на друге. Скрізь, друзі, де тільки живе людина, мусить бути світло і тепло. Принаймні, хоч трошечки світла і тепла. Так, у старості живе людина. Там догоряє свій вік старенький дідусь кривий на праву ногу. Господи, помилуй, колишній Гнат. Ревли хуртовини, йшла над землею неймовірна революція, а Гнат жив гнувся і прилипав до самої землі, не раз ставав непомітним. Часами ліз під землю і звідти вичікував сонячного промінчика, теплішого подиху з неба. І так лишився жити. Не стало монастиря, затихло світи тихий, погасли дзвони й свічки, Лиш гнат, обірваним осіннім листом, лишився під ногами танцюючих подій з прозвищем Господи, помилуй. І він навіть не зайвий елемент, він сторож. Он стоїть кілька будинків, а там на розплід пара десятків птахів, десятеро свиней, навіть крілики є та голуби. Під стріхою горобці, як і за старого доброго часу, цвірінькають. Гнат Ной, будинки ті. Ковчег. І плавають вони по бурхливих хвилях революції. А може, якраз перестане дощ і настане можливість пристати десь до сухих берегів. Пізно вже гнат не спить. У нього важливі гості, кімнатка огната три кроки туди й назад, один тапчан і невеличкий столик та ще вічно натоплена грубка у куті. Але угната часто сходяться гості. У нього затишно і безпечно. Колгоспний сторож, ной і мудрець, хай там живе. Шкоди не зробить. І Гнат живе. У нього сходяться і ті, і ті. У нього сходяться віруючі і безвірники. У Гната навіть лишилася Біблія. Лежить вона на полиці, товста, обмазана брудом і розбита. Гнат не раз спинається до полиці, бере ту книгу. Гості затихають і слухають, слухають запертим диханням, слухають з побожністю. І востане син на батька, батько на сина, і будіть глад по цілій землі, а після ангел з трубою зі сходу сонця засурмить, і мертві восстануть зробів, і суд настане.